Elibete untan eskuareri piskat ba azpimagaratzea uh, orba dogula uh, bat eta hori behar berdugula uh, gehioz ostengatu eta bon nei dugu lan batekin merkaterriekin eta epekin e, ere ari gira harrimanetan gira eta ibiliko gira uh, merkatuan eta endaiako saltegi inguruan uh, bai liburu txobat gausak uh, ara gitegia eta gauzoiak nola idazten dien nola uh, esaten dien eta gero beste laun bat batez ondartzako merkatuan. Bat suedi pizkatem mateko parada bai atribitzea pizkat gauz batzuk egitea eskuarras eta hola pentsatzen dut hor artebatik dituk ditugula eta gero erregistasun gehiago urren ditugula gero urtean zehar besegitzeko